Nisu se Marija, poštovani slušatelji radio Marije. Dobrodošli u još jednu emisiju Franjevačkog svjetovnog reda, emisiju Poziv u svijetu. Moje i Anža Slunski i evo danas sam s vama. Pripremajući se za ovu emisiju, koristila sam malo internet i evo pronašla sam nekoliko zanimljivih tekstova. Ja se nadam da se autori ovih tekstova neće naljutiti. Ne što ih koristimo, evo nismo, nismo htjeli ih eh, govoriti da ne bude nekakve reklame, ali evo, budući da su oni na internetu, smatrali smo da su ovako za javnost dostupni svima, a pogotovo eh, smo ih željeli nekako približiti i dati onim slušateljima koji do interneta ne mogu, a pogotovo svima onima bolesnima, evo, Sveti Franjo, što reći o njemu. To je i lako i teško. Pa da ne duljim previše ono što sam našla i pročitala, nekako želim podijeliti s vama. Na jednom blogu, odnosno na internetu, e, toga dana, 17. rujna, e, bilo je napisano e, da je... Toga dana 1224. godine sveti Franjo Asišti, Asiški u mističnom zanosu na brdu Laverna primio rane gospodinove. Dvije godine prije smrti, taj čudesni čovjek, sveti siromah, oslobođen od svega ovo zemaljskoga, a opet tako jednostavan i ljubeći Boga i sva Božja stvorenja, Ljubeći život na jedan poseban, neposredan, savršeno intenzivan način dobio je stigme koje je pokušao sakriti od znati ljudi i vlastite subraće. Bio je heroj poniznosti i evanđeoskog siromaštva. Spomendan njegovih stigmi 17. rujna posebno slave Franjevci i to na vrlo dojemljiv način u samostanu Lavern, a koji je smješten u toskanskim brdima, na oko tisuću metara nadmorske visine. E, tamo je e, i često se hodočasti i sudjeluje u dnevnoj molitvi Vranjevaca, koja je sva usmjerena na kontempliranje Vranjina su s Kristom i sjećanje na taj mistični događaj. U kapeli je kamen na kojem je svetac primio rane na nogama, rukama i prsima, i na njemu gori svijetlo koje označava svetost toga mjesta. Tu se u 15 sati okupljaju Franjevci na molitvi i potom kreću u procesiju kroz samostan do crkve gdje završava dnevno bogoslužje. Samostan i dan danas odiše Franjenom iznimnom karizmom, njegov pečat ne može izblijediti ni duga vremenska distanca, ni sam duh suvremenosti kojem je poruka Franjena siromaštva nerazumljiva. Evo svi oni koji hodočaste, e, koje svake godine se organizira hodočašće Franjevačkog svjetovnog reda u ASIS e, i svi oni također sudjeluju na ovoj svetoj misiji i na ovoj svećanoj procesiji. U istim brdima, nešto niže od samostana, smješteno je selo Kapreze, u kojemu je sačuvana rodna kuća Michelangela. Jedan genij vjere i jedan genij umjetnosti susreću se tako na jednom toponimu u brdima gdje se samo zatajno rađala mistika duhovnog i stvaralačkog života. To je prostor koji je sačuvao svoj mir i ljepotu. U lavernu se uvijek može hodočastiti kao na mjesto gdje je kontemplacija moguća u samoći, koja nije narušena komercijaliziranom užurbanošću i površnošću. U kapreza je dobro doći i vidjeti gdje se rodio jedan od najvećih svjetskih kipara i slikara. Duh ne bira ni mjesto ni vrijeme po našim ljudskim kriterijima. Duh Božji darove svoje dijeli nepredvidljivo, Uvijek nas iznenađuje i zatiče u našim ograničenostima i predrasudama, kad pomislimo da su naši sudovi konačni. Od Asiza do Laverne ima nešto više od sat vremena vožnje. Svi koji dođu tamo, svih odočasnici, pa tako i autor ovog članka, kaže da je bio zapanjen kako je krhki kif ranjo, izmučen askezom i bolestima, hraneći se oskudno, mogao pješice i na kakvim usputnim zapregama prevaljivati taj put od porcijunkule u asizu pa do vrha brda verne. Spavao je često u nekim izbama ili špiljama, a uzglavlje su mu bili goli kamen. Vjerojatno nema čovjeka i sveca u povijesti čovječanstva koji je postao toliko nenavezan na materijalni svijet i postao gotovo anđeoski duhovan. Nas, suvremene ljude, okovane mnoštvom stvari, zarobljene i potrebnim i nepotrebnim predmetima, Franjo može potaknuti na preispitivanje. Njegov primjer ne ističemo ovdje da bi ga doslovno slijedili u njegovoj iznimnoj radikalnosti, jer bit i nije u tome da imitiramo Franju. To bi bilo nemoguće i preuzetno. Sam Franjo je u svemu nastojao biti razborit. Pojam siromaštva u 13. stoljeću drug od današnjeg pojma siromaštva. Esencija poruke je u duhu nenavezanosti. U oslobađanju od toga da svoj identitet gradimo u posjedovanju. Pranjo sigurno ne bi bio nerazborit pa rekao današnjem subratu nemoj koristiti automobil ili kompjuter, koji ti je potreban za rad i apostolat, ali bi mu sigurno rekao, i ne samo njemu, nego svakomu od nas, nemoj graditi svoje samopouzdanje na materijalnoj vrijednosti onoga što ti je potrebno za život. I nemoj graditi svoj identitet na posjedovanju stvari. Suvremeni čovjek postaje duhovno invalidan, a kao štake i pomagala koristi mnoge predmete i uređaje koje go mila i nastoji uživanjem u njima popunjavati vlastite životne praznine. U knjizi Franju Asiški, učitelj života, Džambatista Montessori piše Dvije godine pred svoju smrt imao je nebesko viđenje. Vidio je iznad sebe raspetoga koji je u njegovo tijelo tako očito utisnuo znakove svoga raspinjanja da je sam sveti Franjo izgledao kao raspet. Ruke su mu i noge bile probodene kao da su čavli kroz njih prodirali s jedne strane na drugu i brazgotine su bile crne zbog čavala. Njegov je bok bio proboden kopljem te su iz njega često curile kapljice krvi. I brat je Leon rekao bratu Salimbeni. Kad su mu prali tijelo zbog sahrane, zaista izgledao kao raspeti koji je skinut s križa.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 And I know that the whole world is my new door But I'm carefully U dan, jer si moju dušu dirno instrument tvog samira i želim umije kostati to, a svetera te rane koje meni sida, nek svaka od njih izvor postane. za sve ljude što ljubavi traže, da svatko od njih načete molim da svi jedno Poštovani slušatelji, nastavljamo s čitanjem ili donošenjem tekstova o Svetom Franji. Želimo s vama podijeliti evo ove prekrasne tekstove koji su nas potaknuli, a želimo evo, i da vas potaknu da što više razmišljamo o njemu. Sveti Franjo vodi nigdje drugdje nego ravno do Krista. Jer on je bio drugi Krist, suobličen i u svemu sličan njemu. Nakon ovog uvodnog teksta evo, donosimo sljedeće, to je e, dijelo jednog svečenika Franjevca i jedno prekrasno razmatranje o svetom Franji i njegovom dijelu danas. On za uvod kaže da je negdje pročitao da je potrebno biti svecem da bi se prikazao lik i dijelo nekog sveca. Ali kako on sam kaže, a evo i mi znamo za sebe da smo dalaj, daleko od tog ideala, evo ipak donosimo ove tekstove, a i zahvaljujemo se ovom prekrasnom svećeniku Franjevcu koji nam je progovorio o toj temi i evo nekako je to dao na internet da se možemo i svi mi obogatiti ovim tekstovima. Govor o zadanoj temi može se protumačiti na razne načine. Tema je dakle Sveti Franjo i njegovo djelo danas. Netko bi možda mogao pomisliti da je riječ o temi jeli išta ostalo od Franje danas. Ali evo ovaj Franjevac je pokušao malo pozitivnije razmišljati i usredotočiti se na sadržaje koji će nam pomoći da dođemo do toga da vidimo kakav bi doprinos Sveti Franjo dao ovom današnjem vremenu ili još konkretnije kakav doprinos Franjevačka karizma može donijeti ovom današnjem vremenu ili reći nešto o onome čine, čime bi Sveti Franjo danas obogatio čovjeka, redovništvo, društvenu i crkvenu zbilju. Evo, da bi, o tome mog, da bi se o tome progovorilo, e, bilo je evo, potrebno nekako ocrtati Franju i njegovo vrijeme. Dakle, kakav je doprinos dao Sveti o svojem vremenu tada i po čemu je on tada bio prepoznatljiv? Evo, ovaj Franjevac se poslužio Čestertonovom analizom vremena u kojem je živio krist a kasnije i vremena u kojem je živio sveti Franjo te iznio razloge zbog kojih su ako se to tako uopće može reći ušli u svijet. Citirani Chesterton kaže: Kršćanstvo je ušlo u svijet da bi svijet liječilo i ono ga je liječilo na jedini način kojim je mogao biti liječen. I Franjo i Franjevačka karizma ušli su u svijet da bi svijet liječili i to na način koji se njima činio mukotrpan, ali jedini moguć. Rečenica, Franjo, idi i popravi moju crkvu jer, kako vidiš, svaju ruševinama. Govori o kakvom je lijeku riječ. Popravak ili obnova je zahtjevna. Ona iziskuje silan fizički napor, kopernikanski obrad življenja, nemjerljivu duhovnu komponentu, gotovo ekstreman pokornički karakter, abrahamovsku uvjerenost da Bog prati tvoje dijelo, Izakovsku spremnost na žrtvu, Maksimilijanovo poznavanje društvene zbilje, brigu oko čistoće vjere kakvu su imali crkveni oci prvih stoljeća, poslušnost svojevremeno svojstvenu isusovačkom redu ili danas opus deovskoj prelaturi. Budući da se sve to moralo naći u Franji i Franjevačkoj karizmi ondašnjeg vremena i s obzirom da je ona zbog svega toga i polučila nemjerljive rezultate, Analogno tome valja razmišljati o franjenom vremenu i Franjevačkoj karizmi danas. Ako sam Franjino i Kristovo vrijeme gledao Čestertonovim očima, ovo današnje gledat ću kroz prizmu sovjetske mladeži, a oni su nakon pada komunizma svojim komunističkim ideolozima poručili Dali smo vam 50 godina da nas odgojite, no vi to niste učinili jer i sami niste bili odgojeni. Ako parafriziram ovu rečenicu i pokušam je prenijeti na današnju temu i današnje vrijeme, te usporedim s onim što Chesterton kaže za Kristovo i ranije vrijeme, to jest da su ušli u svijet da bi ga liječili. Odmah dolazim u napast pitati nas sve zajedno. Možemo li mi danas ako je riječ o društvenoj zbilji, liječiti ovaj svijet. Možemo li, ako je riječ o crkvenoj zbilji, popravljati crkvu za koju vidimo da se ruši? Možemo li postaviti i konkretnije pitanje? Nismo li danas i sami previše bolesni, a da bismo mogli liječiti druge? Odnosno, da stvar ne bude retorički naglašena ili previše na razine ispita savjesti, sagledajmo je ovako. Mi kršćani, svećenici, franjevci, u današnje vrijeme nismo zarazni. Naša je vjera, naše kršćanstvo, naše svećeništvo, naše franjevaštvo postalo mlitavo osrednje. Mi više nikomu nismo pre problem. Nismo zarazni virus. Mi smo postali kao analgetik. Uspavali smo se, a to nije dobro. Tako se ne obnavlja ni društvo, ni crkva, a sve se pomalo urušava. Autor pisca knjige Mali princ napisa da ima puno naroda kojemu smo dopustili da ostane uspavan. To je u suprotnosti s onim što rekoše, kad Bog takne žice nečije duše, u njoj se nastani neki sveti nemir. Bog je taknuo Franju, zarazio ga i toga je sve to uznemirilo. Franjeno dijelo i danas, kao i u njegovo vrijeme, trebalo bi biti zarazno, žuljati. Kad se pojavio, zarazio je mnoge. Nikoga nije ostavio ravnodušnim. Ne samo da je on išao obnavljati crkvu, već su potaknuti njegovim primjerom to počeli činiti i drugi. Jednom je tada kardinal Ratzinger za crkvu rekao da je to barka koja pušta na sve strane. I ova rečenica i konstatacija potvrdila je da su u tom pogledu Franjo i naše vrijeme identični i da Franjo danas u ime Božije poziva svoje sljedbenike i sve predstavnike crkve. Idite i obnavljajte kuću Božju koja kako vidite poput barke koja pušta na sve strane. Kako se živi Franjino vrijeme danas? pokušat ću oslikati na primjeru jednog od najeminentnijih vranjenih sljedbenika iz prošlog stoljeća za kojeg je blagopokojni papa rekao da je spasio 20. stoljeće od crmote. Riječ je o Maksimilijanu Kolbeu. Autor je izabrao njega jer mu se čini da je ponajbolje poznavao crkvenu i društvenu zbilju svojega vremena i da je kao pravi Franjen sljedbenik pokušavao utjeloviti Franjenu karizmu. Želim reći nešto o njemu jer mi se čini da je on osobno najekletantniji primjer kako se živi Franjevačka karizma danas. Najprije je dobro pratio sva zbivanja, zatim ih proučavao, a onda donio i plan za djelovanje. Pa evo, odmorimo se prije nego što nastavimo evo, o ovom izuzetnom svecu 20. stoljeća. Odlučio sam skinuti prašinu Wiedział, što to nie gledaj daj uswět, sam biti Brat swój, bratu, biti tvoj i ty si opet, to tak on zemlju i ti si opet, Mislio na ljubav onoga Simi rekao idi. Strano I po Поправи цирк. Увірі люди, Evo, nastavljamo, poštovani slušatelji, s vama e, prelaziti ovaj jedan prekrasan tekst Sveti Franjo i njegovo dijelo danas. Nastavljamo govoriti o Maksimilijanu Kolbeu, ovom izuzetnom svecu koje, kako smo rekli, e, da je za njega rečeno da je spasio 20. stoljeće od crmote. Dakle, on je bio taj koji je pratio sva zbivanja, u svijetu proučavao ih, a onda i donosio plan za djelovanje. Evo pogledajmo kakva su bila zbivanja na svjetskom planu, kakvi događaji u njegovo vrijeme. Prvo. Prvi svjetski rat. Europa je pretvorena u klaonicu. U čitavom svijetu vlada ne opisiva vržnja. Nitko ne vidi izlaza iz postojeće situacije. Javlja se, naravno, kao i obično američki predsjednik s nekom svojom za one koji poznaju povijest, komičnom idejom mira. U isto vrijeme, masoni u Rimu organiziraju na 400. obljetnicu Luterova protesta velike manifestacije s nadpisima Sotona mora vladati u Vatikanu, a papa će mu držati švicarsku stražu. Drugo. Europa se malo pomalo odriče Boga. Znanstveni polet 19. stoljeća stvorio je bezbožnu misao koja se uvlačila u javni i društveni život. Boga se tumači kao prepreku slobodnom razvoju čovjeka. Rim i Italije izlaze na vidjelo sa svojom otvorenom borbom protiv Katoličke crkve. Rimska općina priređuje svečano primanje za Emilazolu pisca koji je htio lažima raskrinkati istinu o ukazanjima blažene djevice Marije u Lurdu, mjestu gdje se ona prvi put očitovala kao bezgrešna. Malo nakon toga rimske vlasti izruguju Marijino svetište u Pompejima, a štampa se okomila na trojicu Papa, Leona 13, IX i Benedikta XV, jer su javno izrekli tri zla koja prijete čovječanstvu, masonerija, komunizam i židovstvo. U palači koja pripada Pavlu V, u je gradonačelnik Rima za velikog meštra masonske organizacije Velikog orijenta. U to vrijeme u Rimu studira svećenik Franjevac Maksimiljan Kolbe. Od svog odgojitelja, osobnog prijatelja pape Benedikta XV, u noćnim satima sluša o gore spomenutim datostima i čudi se da postoji tolika mržnja na katoličku crkvu i borba da ju se uništi. Sebi stavlja u glavu da mora obratiti velikog meštra rimske masonske lože, no svjestan je da to ne može učiniti sam. Rađa se u njemu ideja moram bez odgađanja moliti bezgrešno za snagu da pobjedimo sve njezine neprijatelje sve ono što dolazi od paklenih sila i duha laži stvara slogan kao program mat, pro, kao svoju programsku ideju za svoje djelovanje nije dovoljno samo moliti treba se boriti a za tu borbu potrebna je vojska ako su neprijatelji crkve dobro organizirani i mi se moramo još bolje oboružati. Razmišljajući kolbe dolazi do zaključka. Ako je bezgrešna obratila onog židova u Rimu, zašto ne bi ima sone? Zbog toga u listopadu 1917. osniva udrugu Vojske bezgrešne, kojoj je kao osnovni zadatak stavio vlastito posvećenje i borba za obraćenje Božih protivnika. Masone naziva organiziranom mafijom koje se želi s bezgrešnom suprotstavljati. Uvjeren je u uspjeh svoje ideje jer će, kako kaže, knjiga postanka bezgrešna satrti zmi i glavu. Ova sinteza povijesnih datosti Kolbeova vremena i njegov program djelovanja djeluju mi kao savršen odgovor na današnju zadanu temu. Pranjo u svoje vrijeme, kolbe u svoje vrijeme. Jedini izlaz iz takve situacije vide u vlastitom posvećenju i posvećenju svijeta, čime i nas pozivaju da se u ovom današnjem vremenu upravo posvećenjem borimo protiv svega što želi razoriti katoličku crkvu i suvremenu zbilju učiniti bezbožnom. I današnji se svijet može promatrati identično. Borba između Boga i Đavla, svjetla i tame, istine i laži, Krista i Antikrista, katoličke crkve i koje crkava gotovo konstantno je prisutna. Nema sumnje da je protukristovska struja dobro i planski organizirana, a kad je tako, današnji Franjo ne može sjediti prekriženih ruku, zato je Kolbe kao pravi Franjin sin pred svoju subraču iznio sljedeća razmišljanja. Zašto toliki mladi ljudi koji se odgajaju u samostanima nastupaju u život s tako malo idealizma i duhovne vatre? Daju svečana obećanja i velike izjave da će svom dušom težiti prema svetosti, a malo poslije zavjeta gube gotovo svaku volju da ostvare ono što su obećali. Po samostanskim hodnicima često tumaraju sjene izgubljenih ljudi, zbunjenih duša koji se oduševljavaju, ako to još mogu, za sve osim za ono što su obećali. Okupljaju se, nadmudruju, raspravljaju, tobože traže nova rješenja koja najčešće završavaju s olakšanjem obaveza što su ih prihvatili. Govore o novoj poslušnosti, o dostojanstvu ljudske osobe, o potrebi upoznavanja svijeta, o novim ljudskim odnosima, kritiziraju pape, biskupe, poglavare, a u ranu zoru otvaraju radio prijemnike, pjevaju šansone, ponosni su na svoju dugu kosu i ustrajno bježe od žrtve, molitve, pokore, meditacije, poniznosti i svetosti. Istina jest i to da ti mladi ljudi redovito ne nalaze u samostanima primjere svetosti nego jadnu osrednost, zapletenu u neke izričajne oblike koji put i smiješne, a ponajčešće jalove. Ideali umiru ako se ne pretvaraju u život. Prozori neprijatelja uvijek su osvijetljeni. Oni rade danju i noću dok mi spavamo. Ako je ovo kolbeova konstatacija i točna, neka nam riječi svetoga Franje s kraja života budi, budu poticaj za novu snagu i oduševljeni angažman. Počnimo, braćo, jer do sada malo ili gotovo ništa ne učinismo. Franjo danas, krizna područja u kojima bi Franjo danas ponudio svoju posredničku ulogu. Promotrimo malo. Evo i ovu temu. Papa Inočent treći nakon što je primio Franju i njegovu prvu subraču i nakon što je odlučio dati im svoj blagoslov za navještanje, ovako im je rekao. Idite, bračo, s gospodinom. I kako se gospodin udostoji nadahnuti vas, svima propovjedajte pokoru a kad vas sve mogući umnoži brojem i obogati milošću, radosno se meni vratite, pa ću vam još više od ovoga dati i povjeriti vam s većom sigurnošću veće stvari. Osim toga, spominjem i svima dobro poznati san pape Inočenta III. Vidio je u snu kako lateranskoj bazilici prijeti rušenje, u snu opazi kako neki čovjek, siromašan, skroman i neugledan, podmetnuvši vlastita leđa, podržava baziliku da se ne sruši. Tada mu je glavom prostrujila misao, ovo je zaista onaj čovjek koji će dijelom i naukom podržati Kristovu crkvu. Ove spomenute riječi i ovaj san ne potrebuju velika i dubokoumna tumačenja. Franjo i sve Franjevačke obitelji postoje u crkvi da bi ju podržavali. Da bi u slučaju da se ona, ne daj Bože, obrušava, bili oni koji će svojim djelovanjem, svojom molitvom i svojom svetošću podržati da joj se ništa loše ne dogodi. Franjevci nisu osobe koje bi u crkvi tražili svoje pozicije, već su oni koji se brinu za pozicije crkve, da ona uvijek bude na pravom mjestu, da u njoj sve funkcionira, da oni svojim djelovanjem podržavaju svaku njezinu dobru inicijativu, da svojom molitvom i žrtvom ukažu na eventualne negativnosti, da toj crkvi budu do kraja na raspolaganju, ili, kako je to rekao jedan kardinal, redovnici su moć crkve, a ne moć u crkvi. Kad sve ovo navodimo, moramo se zapitati kakva je danas naša pozicija u crkvi. Koliko nas biskupi uopće ozbiljno doživljavaju kao što su doživljavali Franju? Koliko smo mi Franjevci ostvarenje njihovih snova? Koje je naše mjesto u crkvi? Kakvu potporu mi crkvi pružamo? Što crkva danas od nas očekuje? Može li se na nas osloniti? Što joj mi danas dajemo od onoga što joj je potrebno i što je drugi ne mogu dati? Koliko u njoj tražimo svoje pozicije, a koliko smo spremni žrtvovati za pozicije crkve? Kako se mi danas odnosimo prema crkvenim pastirima, a kako se oni odnose prema nama. Doživljavaju li, ju, ju, doživljavaju li nas kao rezervne dijelove crkve ili kao crkvu samu. Razmišljamo li isključivo o sebi, ne vodeći pritom računa o opće crkvenim interesima. Ne stvaramo li koji puta svojim djelovanjem podjele u crkvu, podjele u narodu. Ponašamo li se ponekad poput starijih fratara i biskupijskih svećenika koji su se nerijetko i poprije znali gledati i odvojeno gledati i živjeti stvarnost crkve? Nismo li ponekad i jedni i drugi dali naslutiti da među nama postoje koje kakve podjele, pa smo takvom odnosu odgojili i vjernike na župama, povjerenim redovnicima i onim biskupijskim svećenicima? Valja u tom duhu znati da je Franjo za svoje dijelo tražio pristanak i odobrenje rimskog prvosvećenika. Crkvu je smatrao majkom, papu ocem, te zbog toga se radošću priopćio papi što je gospodin po njemu i njegovim sljedbenicima počeo izvoditi da bi s njegovim pristankom i uz njegovu zapovjed nastavili što su započeli. Sjetimo se osim toga da se Asiški biskup veoma radovao što u svojoj biskupi ima takve ljude, a biskup Sabinski Ivan od svetog Pavla čak je tražio od Franjevaca tu milost da ga mogu smatrati jednim od svoje braće te se vidjevši njihov život ponudio biti im zastupnikom u rimskoj kuriji. Uz to Franjo je, nakon što mu je papa odobrio pravilo, zahvalio Bogu i klečeći na koljenima obećao papi poštovanje i poslušnost. Sveti Bonaventura još nadodaje da je Franjo svoje sljedbenike upućivao da hvale Boga po svim stvorovima, a naposlje da štuju svečenike te da Čvrsto vjeruju i jedinstveno ispovijedaju istine vjere onako kako ih drži i naučava rimska crkva. Dovjeka će ostati zapamćene franjene riječi iz oporuke i neću gledati grijehe svećenika, jer u svećenicima gledam sina Božijega, a to činim zbog toga jer ništa tjelesno na ovome svijetu. Od samoga svevišnjega sina Božjega ne vidim, osim njegovoga presvetoga tijela i krvi, koje oni svećenici jedino uzimaju i jedino oni drugima dijele. Zbog takvog vranjivna stava, jedan povjesničar je ustvrdio, nikada se u tijeku crkvene povijesti nije pokazala tako sjajno tajanstvena snaga najživotnije poslušnosti kao u Franji. Opet si moramo postaviti pitanje imaju li današnji biskupi razloga radovati se jer su nas primili u svoje biskupije i povjerili nam upravljanje župnom zajednicom. Naravno da se određena pitanja mogu postaviti uvjetno govoreći i drugoj, sta, drugoj strani, ali njih treba izbjegavati jer danas govorimo o Franji i njegovom dijelu danas, ne ulazeći u to kakav je odnos crkve i njezinih pastira prema Franjenim sinovima danas. Evo, odmorimo se za trenutak, pa ćemo onda nastaviti. treba Treba voliti. Evo poštovani slušatelji, nastavljamo s ovim tekstom Sveti Franjo i njegovo djelo danas koji je napisao jedan Franjevac, svećenik Franjevac redovnik E, došli smo do dijela e, kada on govori o kriznim područjima u kojima, u kojima bi Sveti Franjo danas ponudio svoju posredničku ulogu. Govorili smo o crkvi, dakle Sveti Franjo, čovjek vjeran Bogu i crkvi, a sada ćemo nastaviti sa Franjom čovjekom odgovornim za društvenu zajednicu. Evo, sveti Franjo Asiški nastojao je uvijek biti miritelj. Sukobe između crkvene i državne vlasti uvijek je pokušavao riješiti na najbezbolniji, ali i pravedan način. Sigurno ste svi čuli za njegovu posredničku ulogu u sukobu između Asiškog biskupa i gradske uprave u kojem je biskup izopčio gradsku vlast koja ga je zbog toga zamrzila i po cijelom gradu širila koje kakve priče o biskupu te pozvala narod da s njim ništa ne trguje. Franjo je zbog toga trpio te je među svima nastojao uspostaviti mir i slogu. Kažu da je zbog toga ispjevao dodatnu kiticu pjesmu Brata Sunca. Budi hvaljen, gospodine moj, po onima koji praštaju iz ljubavi tvoje i podnose bolest i nevolju. Blago onima koji podnose u miru, jer ćeš ih ti o svevišnji okrunuti. Pripovijeda se da su ovi stihovi duboko u srce taknuli gradske oce te su iz poštovanja prema asiškom siromahu odmah otišli k biskupu tražiti oprost, a gradonačelnik je čak rekao da bi, nakon što ga je Franjo zamolio, iz ljubavi prema našem gospodinu i ispoštovanja prema njegovom slugi Franji bio spreman oprostiti čak ako bi mu netko ubio brata ili sina. I sam je biskup priznao svoju naklonost srđbi i prigrlio načelnika što je dovelo do pomirenja. Franjenu brigu za društvenu zajednicu oslikava izgoda s Vukom. Ovaj svjetić, bio on pobožna legenda ili stvarna činjenica, potpuno je svejedno, jasno oslikava franjenu brigu za društvenu zajednicu. Kao čovjek Boži, Franjo nije mogao podnijeti da čitavo mjesto živi u strahu, napetosti i nesigurnosti, te izložio samoga sebe, da bi stanovnicima gubija prigrabio mir. Rekoh potpuno je sve jedno ako je ovo samo legenda. Ako je samo to, opet nije slučajno nastala, već sigurno poručuje da je Franji bio na srcu mir svake osobe, svakog mjesta, i da se silno zalagao za takvo što. Svoje vremeno su naši fratri bili posrednici u pomirenju između gradova Splita i Trogira. I ne treba ovakve događaje prepuštati isključivo povijesti, već iz njih treba izvlačiti pozitivne poučke, a oni govore o današnjoj ulozi Franje u društvenoj zbilji. Nije Franjo uzalud ili slučajno za svoje geslo izabrao riječi mir i dobro, Čitajući proroka Izaiju, došao je na tu ideju. Kad je kod Izaije našao tekst kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koje oglašava mir, nosi sreću i navješta spasenje, došao je na ideju da svoju braću upravo tako vidi u budućnosti. Time nas je obvezao da budemo glasnici mira i navjestitelji dobra, da naš život i naše zajednice odišu takvim ozračjem. Primjeri svetoga Franje trebao bi nas sve potaknuti da i mi pomirljivo djelujemo i da po, poput njega plaćemo ako su negdje razdori, a mi nismo učinili ništa što bi postiglo pomirenje. Ne zaboravimo njegove riječi. Neka braća žive ponizno i siromašno, kako je živio gospodin. Neka poput njega navješćuju kraljevstvo Božije svakom stvoru. Ako ih otjeraju i prognaju s jednog mjesta, neka idu na drugo. I gdje ih prime, neka blaguju od onoga što im daju. Braća koja budu tako živjela, neće sigurno sačinjavati neki moćni red. Ali će posvuda, kuda god budu, kuda god budu prolazila, oblikovati zajednice prijatelja. Oni će biti pravi sinovi evanđelja. Biće slobodni ljudi, jer ništa neće omeđivati njihovo obzorje i duh gospodnji moći će u njima puhati kako hoće. Među današnjim teolozima postoji mišljenje da nismo u dostatnoj mjeri opravdali u današnje vrijeme svoju karizmu i da ne me zbog toga društvena zbilja izmakla odnosno ne radimo i ne živimo ono što se od nas očekuje. Tako se tvrdi da će redovništvo u budućnosti tek onda imati šansu ako redovnici, muževi i žene budu nazočni kod ljudi koji pate i u svijetu sa svim njegovim problemima. Njemu slični rečenicu, ali zahtjevnijeg sadržaja izrekao je i naš blagopokojni kardinal Kuharić, čijeg se citata Točno, ne sjeća autor ovog teksta, ali glasila otprilika ovako. Ako vaš život bude lakši od života majke s pete djece i spijanim mužem, on je promašen. Vi u svijetu kojem ste poslani morate biti znak i potrpkosti života, a ne samo počistoći i siromaštvu ili poslušnosti. Tako vaše poslanje postaje dar Duha Svetoga našoj crkvi, kojeg ona sa zahvalnošću od Boga prima. Franjo, Boži čovjek za sve ljude i za sva vremena. Franjo je doslovno ljubio sve i svakoga, prirodu, životinje, čovjeka. Kao kakav panteist, u svemu je vidio čin Bože ljubavi i Božeg stvaranja. Zato je svemu i pristupao tako pozorno Bojažljivo, osjećajno, sa, sa strahopočitovanjem. Kaže Toma Čelanski da je Franjo bio umiljata ponašanja, blage čudi, otmjenu govoru, vedra duha, brzna praštanju, veoma ponizan, među svetima svet, a među grešnicima kao da je jedan od njih. A sveti na dodaje... U Franji se dobrostiva blagost spajala s otjenim ponašanjem, strpljivost s prilagodljivošću, a sve je pratila velikodušna držljivost. Iznad svega mu je na srcu bio čovjek. Vjerovao je u dobro čovjeku. Ljudski i bratski susret je čak, e, susretao je čak i lopove i razbojnike. U njima je budio straho poštovanje da su ga počeli toliko cijeniti i zbog njega se obraćati. Za njim su krenuli i bogati trgovci i ugledni pravnici. Želio je da svi poput njega budu Boži i truba dvuri. Zate se družio sa svima i oduševljavao svakoga. Siromasi i gubavci posebno su mu bili na srcu. Sanjao je o tome da svi budu radosni, da žive zadovoljno, neovisno o okolnostima u kojima žive. Htio je svakomu dati do znanja da je Bog stvoritelj i da se brine za sve nas. Zato je i ispjevao onu poznatu pjesmu. Ja lutam presretan novom divnom zemljom, il kiša pada il sunce sja, ja uvijek dobre sam volje, uvijek radosno pjevam, u mom srcu tuga neće naći stan i tako dalje, mislim da svi znamo ovu pjesmu. Zbog vremena u kojem živimo, evo, možda ne bi bilo loše i pročitati ovu cijelu pjesmu, ali ona najviše govori o Franji danas. Ona zvuči kao Franjina poruka za današnje vrijeme. Dok svi govore samo o problemima, dok su svima usta puna recesije, dok se doima kao da svi samo plaše čovjeka i žele mu oduzeti rado življenja, umanjiti ljepotu života, dok živimo vrijeme klasno-ekonomskih razlika, ništa manje zastupljeno nego u Franjinom vremenu, Franjo govori kako unatoč svemu da on luta presretan ovom divnom zemljom, neovisno o po poteškoćama života, jer vrijedniji smo od mnogo vrabaca pa nam ni vlast glave neće pasti bez božega znanja. Iako nam se ponekad doima da smo ostavljeni od svih, Franjo potvrđuje da, ako nas i otac i majka ostave, Bog nas nikada napustiti neće, jer ni ptice nesiju, a ipak žive i pjevaju cijeli Božji dan. Franjo brat bratu. Franjo je okupljenoj subraći u crkvici Marije Anžoske na početku svoje zaljubljenosti u gospodina izricao svoje silno zadovoljstvo jer je Bog preko njega i mnoge druge pozvao k sebi. Veselio se z, jer s braćom započinje novo poglavlje života. Sve mu se činilo tako idilično poput prelijepog umbrijskog proljeća. Braća su živjela u pravoj prijateljskoj zajednici. Resila ih je jednostavno života, jasnoća ciljeva, jedinstvenost poslanja, podložnosti Bogu i njegovom svetom evanđelju. Kako je tada započeo brigu za braću, tako je nikad nije napustio. Čak i onda kad se pojedinoj subraći činilo da je Franjo prepustio red drugima i da mu je važnija njegova osobna blizina s Bogom, nego li novoosnovani red, Franjo pokazuje primjerom kako se braća trebaju odnositi jedni prema drugima. To je Franjo nekad, a Franjo danas. Danas, kad netko odlazi iz naših redova Franjevačkih ili djecezanskih svejedno, javljaju se pravovjerni srečenicama, pa ništa drugo od njega nismo ni očekivali, Bogu hvala da je otišao i tako dalje. Rijetko se kad čuje da se neko zabrinuo, upitao o vlastitoj krivnji ili propustima odgojitelja, poglavara, svi su pravu osim onoga koji je otišao. Za Franjo je neći odlazak bio poraz i obuzimao ga je osjećaj napuštenosti. Franjo bi danas, kao i u svoje vrijeme, bio bogatstvo za crkvu. Vremenu sekularizacije Franjo, Franjo bi se znao suprotstaviti svojim nenametljivim, ali iznimno učinkovitim propovjedanjem. Nasuprot nju eđevskom vremenu sinkretizma, Franjo bi ponudio nedvojbenost katoličkog nauka. Današnjem aktivizmu bez duše Franjo bi ponudio život u izolaciji, pustinju, lavernu, tišinu, pobožnost prema presvetom oltarskom sakramentu, današnjem relativizmu Franjo bi ponudio vrednote evanđelja, nikad zastarjele i vječno dandahnjujuće ideale, vremenu indiferentizma. Franjo bi se suprotstavio brigom za svakoga čovjeka, malog i velikog, učenog i neukog, bogatog i siromašnog, bolesnog i zdravog podjednako, Današnjem ekonomski izgladnjelom čovjeku i financijsko-bankarskim destruktivnim institucijama Franjo bi ponudio Boga kao jedino pravo bogatstvo, jedinu instituciju koja ne vara i čije dionice uvijek jednako stoje. Današnjem uplakanom čovjeku, zbog slabog imovinskog stanja, Franjo bi ponudio evanđosko siromaštvo, jer čini se da smo ljudi bez ičega, a zapravo smo oni koji posjeduju sve. Današnjem liberalizmu Franjo ne bi ponudio konzervatizam ili tradicionalnost, već Krista, uvijek atraktivnog, mladog, konspirativnog, onoga istoga koji je svojim suvremenicima znao reći Čuli ste da je rečeno, a ja vam kažem. Mnogima neatraktivnoj, većini staromodnoj, neinteresantnoj i osporavanoj crkvi Franjo bi ponudio novost kakvu se ne odbija, zasukao rukave i krenuo u svijet, jer u njegovim ušima uvijek odzvanja, Franjo, idi i popravi moju crkvu koja kako vidiš se ruši, Današnjoj ogromnoj masi dezorijentiranih Franjo ponudio crkvicu svetoga Damjana i karčere kao mjesta gdje se uči ići pravim putem. Današnjim teklićima, fičfirićima, dodvornjacima i u vlakušama Franjo bi ponudio sebe kao glasnika velikoga kralja, jedinoga pred kojim se treba poniziti, Današnjem ratobornom svijetu, konfliktnom političkom miljeu izvorima zla i laktašima raznih provenjencija, Franjo bi ponudio mir i dobro. Današnjim granzivim barkarima, svjetskim moćnicima i nezasitnicima Franjo bi ponudio Bog moj i sve moje. Franjevcima, sinovima svoga vremena, Franjo bi ponudio fratre od svijeta, u svijetu za svijet ali ljude koji se ne suobličavaju slici svoga vremena Evo poštovani slušatelji, nadam se da, vas je, da su vas ovi tekstovi potaknuli da o blagdanu svetoga Franje koji nam se upravo bliži razmišljamo o sebi, o Franjevcima, o svom pozivu u svijetu, o Franjevačkom svjetovnom redu i o njegovoj ulozi i o ulozi svih nas pojedinačno i svakoga od nas u crkvi i u svijetu. Hvala nisu si Marija.